Не розмовляв також пізніше, щоб не видавалося, ніби напрошуюся на подяку. Всі ми, я, Збанацький, Гончар, Білоуц, були фронтовиками, отже, мали моральний обою за перед одним. А сьогодні про це взагалі недоречно розмовляти. Всі ми завершуємо земне життя. Отож, хай дарує мені читач або, може, майбутній дослідник, якщо в цій історії я припустився якоїсь неточності. З мого погляду важливо показати моральну взаємопідтримку фронтовиків. Цілком зрозуміло, як я був вдячний Юрію Оліфервичу. Панацький мав тоді немалий авторитет. Це вплинуло на інших членів парткому. Ігор Малишевський відчув, що мені співчувають, і тоді пустив у хід цитати з моїх листів до ЦК КПУ. Так, це мабуть було домовлено з Шалим і Маленчуком. Цитати були скомпоновані так, що можна було повірити, вони написані ворогом комуністичної партії. Насправді я тоді ним не був, ворогом, а точніше дисидентом з мене зробили самі комуністи. В одному з листів я казав про духовний занепад народу, бо комунізм пропагується лише з боку добробуту, а не з боку духовних якостей самого Всесвіту. Відтак стверджував, не можна бачити комунізм духовного Ніби велике артільне корито Малишевський витлумачує Він малює комунізм як одне велике корито А хто ж ми для нього, коли не свині? Особливо лютим був виступ Богдана Чалого Ніхто б не міг подумати, що цей непримітний, солодкаво-запобігливий суб'єкт Раптом перетвориться на такого ж владного сановника він тепер виглядав справжнім диктатором, і жести, і мова, і навіть постава голови виказувала, що ця людина бачить попереду не менше, ніж крісло секретаря обкому. Якщо взяти до уваги, що Чалий щотижня виїжджав на полювання, насправді заради черкування в товаристві секретаря ЦК КПУ Маленчука, то це виглядало цілком імовірно. Чалий, можна сказати, авансом і вельми артистично конструював себе вождя. До того ж вождя з залізною рукою Тоді мене парували з Олесем Бердником Дехто з письменників комуністів, маючи на увазі мою біографію Був переконаний, що на мене впливає Бердник Саме з цього і почав чали Я і сам деякий час згадав, що Руденка треба рятувати від Бердника Та сьогодні я переконаний, усе навпаки Головну небезпеку становить саме Руденко, а не Бердник Якби ви знали, який це небезпечний ворог. Мабуть, не варто відтворювати промову чалого. Та й важко це зробити через 20 років. Скажу лише таке. За все життя на мою голову не було вихлюпнуто стільки з ненависті, стільки її вили в чалий. Правду, говорив Дмитерко, верталися партійні норми та звичаї 30-х років. Як і на зборах у вітчизні, ніхто не бажав підіймати рук ні за... Ні проти, Ніхто, окрім Юрія Збанацького, який доволі виразно проголосував проти мого виключення з партії Так і порахував Чалий, проти лише один, усі інші за виключення А я дивився, як члени парткому поопускали голови І мені було їх шкода Про себе не думав, я добровільно приймав послане небом як видно, мені належало бути органом дотику, за допомогою якого вищий розум вивчав те, що належало зруйнувати. Про обговорення моєї персональної справи в райкомі детально розповідати не буду. Проте там були два цікаві моменти. По-перше, про моє побутове розкладення тут ніхто не згадував. Зате в полі зору чомусь опинилася моя туристична подорож до Америки влітку 1961 року. На ній я також не спинятимусь докладно. Майже через 30 років після неї Америка стане для мене жаданим пристановищем. Я здобуду офіційний статус постійного мешкання США. Мене прийматиме президент Рейкан. То що ж тут розводитися про півмісячну поїздку за океан? Під час цієї поїздки мені поламали замки у валізах. Я навіть заявив із цього приводу протест. Симпатичним американцям російського походження, які супроводжували туристську групу Вони також обурювалися, гадаючи, що це роблять їхні співвітчизники, агенти ФБР Та згодом виявилося, що це робив викладач технікуму Задеріхін Справжнє прізвище якого було – Запивохін У технікумі він ніколи не працював, гордо носив звання майора КДБ Але про це я довідався десь років через два від одного з його співпрацівників